Pressemitteilung der Piratenfraktion Nordrhein-Westfalen vom 18. April 2013 Michelle Marsching zur Initiative NRW blickt durch Die heute vorgestellte Initiative für ein Transparenzgesetz für NRW ist eine klasse Sache, weil sie auf Bürgerbeteiligung setzt. Es ist allerdings schon bemerkenswert, dass es dafür eine weitere Aktion aus der Mitte der Zivilgesellschaft bedarf. Dies ist nur ein neuer Beweis dafür, dass die rotgrüne Politik in Sachen Transparenz weiter vorangetrieben werden muss. Immerhin erwähnt die Landesregierung das Wort Transparenz rund 50 Mal in ihrem Koalitionsvertrag, ohne bisher konkrete Ergebnisse geliefert zu haben. Auch wir als Piratenfraktion arbeiten im Landtag an einem Transparenzgesetz mit Hilfe einer breit angelegten Bürgerbeteiligung und sind daher sehr gespannt auf die Ergebnisse der heute vorgestellten Aktion. Wir werden in Politik und Öffentlichkeit für größtmögliche Beteiligung werben und auch als Fraktion unsere Ideen mit einbringen. Wir freuen uns auf einen guten Gesetzentwurf, dessen einbringen in den Landtag die Piratenfraktion gerne unterstützen wird. Pressemitteilung gesprochen für Screenlist von Andrea Acavaco. Das Intro und Outro Musikstück East Meets West von Matthias Westlund. Das Musikstück steht unter der Creative Commons Lizenz. Nicht